ані не гордий він, ані не пишний. Та бач, у нього без перестанку турботи за безпеку села, всі його думки за цим ходять, тож не дивуйся, бо ви всі того не бачите, що мені не дає спокою. Яка ж це небезпека? Гадаєш, що та трава довго нас так терпіти буде, як досі? Вона не раз поламала собі на нас зуби, ми їй заважаємо в грабіжницьких походах. Вороги бояться тепер та не перестають за нами зорити, і коли підглянуть слушний час, застукають нас так, що не зможемо встояти. Ось де моя турбота, і я безупинно думаю над тим, щоб тут таке видумати, аби раз назавжди забезпечитися. Треба їх знову колись при переправі розгромити, а тоді певно на цю переправу не підуть, знайдуть собі якусь якнайдальшу. «От славна ти, Маруса дівчина», – сказав зраділий Тарас, – «дали треба твоєї думки послухати». Шкода, що ти, дівчина, не козак, тебе варто хоч би сотником призначити? А чому б мені сотником не бути? Чому ви, козаки, вважаєте нас за помило? На коні вмію їздити, списом і шаблею можна навчитися орудувати, з лука я теж вмію стріляти. А чому я цього не бачив? Бо я стріляю лише потий від людей, а то з мене сміялися б. Тарас подумав над тим, що почув від бравої дівчини. Чому б воно не могло так бути? щоб і жінки вчилися військової справи. Та не лише сама думка подобалася Тарасові, але й дівчина, що таке говорила, козир дівка, та й годі, згадав собі і свою розмову з Кіндратом і впевнився, що Маруся йому призначена. Та треба було поговорити про це ще з мамою, хоч мама бажала собі невістки та не насмілювалася про це Тарасові говорити. Вона дивилася на свого хлопця, мовно, образок. У всьому його слухала, бо вважала себе перед ним такою маленькою, що не посміла б йому радити, хоч він і дуже маму любив. Одного разу він сказав, «Матусенько, старий дідусь Кіндрат сказав мені недавно, що мені женитися пора. Казав, що чоловік без жінки – то не ціла людина. Чи добре він казав?» «Кіндрат – розумна людина і пустого говорити не буде. Я сама це кажу». Та ти лише про громадські справи думаєш, а про себе забув. Так, Тарасику, тобі вже пора, роки минають. Не кайся рано встати, а замолодо женитися. Та тобі не так уже дуже замолодо, вже куди молодші женяться. Котру дівчину з нашого села радили б ви мені, матусенько, за дружину взяти? Про це вже, сину, свого серця спитайся. Вона тобі, а не мені, дружиною має бути. Та воно так, мамо, але все ж вона житиме тут з вами, і коли б вона вам не сподобалась, тоді мені була б гірка година. Воно так, сину, та я тобі кажу, що котру ти полюбиш, то до тої і моє серце ляже. А що ви, матусі, сказали про Марусю Судаківну? Замість відповіді мати обняла його і прогорнула до грудей. От, дитино, ти вгадав мою думку, краще й на вісточки і не сподіватися мені. «Тільки щоб вона за тебе вийшла по серцю, а не тому, що ти отамануєш над нашим козацтвом. Боже, благослови!» Силованою жінкою жінки я не візьму, мамо, а по серцю, тому-то я поки що пошлю старостів, побалакаю з нею, розвідаю». Незадовго зустрілися обидвоє на вулиці ввечері, коли Маруся йшла по воду. «Здорова, Маруся! Не прогнівайся, що тебе проведу. Поговоримо!» Маруся почервоніла, мов рак, і сказала, «Як пану Отаманові не соромно з простою дівчиною ти та балакати, то я не проти». «Так, Марусе, не можна говорити. У нас тут рівність, і нічого соромитись. Ти пам'ятаєш, Марусе, як ми на вечорницях розмовляли? Ти казала, що могла б стати сотником, коли б тебе навчити військовій справі. Ну, а я тебе спитаю». Чи не хотіла б ти замість сопником стати отаманихою? Він узяв дівчину за руку і дивився її любо в очі. Вона поставила коновки, обидвої стали одне проти одного. Маруся перебирала в пальцях мережку фартошини, схиливши голову. Ну, як же, Марусе, я хочу від тебе почути слово, бо покохав тебе, Марусенько. Подумай, Тарасе, як воно було б? «Ти славний козак, на все село перший, твоїм іменем село назвали, а я – проста собі дівчина». «Не говори таке, Марусе, бо в нашому селі нема ні простих, ні бідних. Всі ми рівні, всі вийшли з однакової біди з підстаростинської кормиги, а тепер своєю працею надбали всього доволі. Хіба ти думаєш, що мені б десь у місті дружини шукати? Або, може, мене не хочеш, бо другого полюбила?» «Нікого я, козача, не полюбила, лише тебе одного. Я тоді ще була дитина, коли ти мене там, на фігурі, від смерті врятував. А коли я згадала, що і мені пора вийти заміж, то про тебе одного думала, ніде правди, діти. Коли так, то й гаразд, Люба, кохана Марусе. Коли ми зговорилися, то я зараз старостів посилаю. На що відкладати?» Знову йшли далі. Тарас хотів від неї забрати коновки з водою і піднести, та вона не дала. «Як же воно? Отаман козаків буде воду носити! Ні для кого я б цього не зробив, а для тебе!» Прийшли під хату. Маруся віднесла воду і вийшла знову. Не могла не зробити цього.